Ispita de a exista. Pista 16. Pe Maidan băieții mai jucau baseball și se făcuse răcoare bine. Tânărul își scoase pistolul de pe umăr și îl puse lângă picior, apoi se culca. când se trezi se făcuse întuneric și felinarul din colț lumina printre frunzele de dafin. Se ridică și se duse în camera din față și, rămânând în umbră, și ferindu-se pe lângă perete, se uită pe stradă în sus și în jos. Un bărbat cu o pălărie de pai, cu calota turtită și cu boruri înguste, stătea la colț sub un copac. Eric nu-i distinse culoarea mantalei sau a pantalonilor, dar era un negru. A. Eric se duse repede la capătul verandei, dar acolo nu se zărea nicio lumină în afară de aceea care venea de peste Maidanul cu buruieni, de la ferestrele din spatele celor două case vecine. În spate puteau fi cine știe câți oameni. Asta se întâmpla deoarece, de fapt, nu mai auzea la fel de bine ca în după-amiaza aceea, din cauza radioului deschis în cea de-a doua casă. Pe neașteptate, țipătul din ce în ce mai puternic al unei sirene izbucni, și tânărul simți un val de usturime trecându-i peste pielea capului. Îl năpădise tot atât de brusc ca și o a feței, era ca un val de căldură usturătoare și pierit tot atât de brusc precum îl cuprinsese. Țipătul sirenei venea de la aparatul de radio. Făcea parte dintr-o reclamă și format de glasul crainicului. Pasta de dinți, gavis, neschimbată, invincibilă, cea mai bună. Enric zâmbin întuneric, era ora la care trebuia să vină cineva. După sirenă, la anunțurile publicitare, urmă un bebeluș care plângea și care spunea crainicul. Avea să fie liniștit numai cu malta-malta și apoi se auzi un claxon de automobil și un client care cerea benzină verde. Nu-mi spune povești. Am cerut benzine verde, mai economicoasă, mergi mai mult, cea mai bună. Enric știa pe de rost toate reclamele. Nu se schimbaseră în cele 15 luni de când fusese plecat pe front. La postul de radio trebuiau să se folosească de aceleași discuri și totuși țipătul sirenei îl înșelase și îl făcuse să simtă acest fior înțepător, care era o reacție clară în fața primejdiei, la fel ca un câine de vânătoare care se încordează când adulmecă urma proaspătă de prepelița. Când începuse, nu-l încerca să acest fior. Primești ea și teama îl făcuseră altădată să simtă un gol în stomac. Îl făcuseră să se simtă slab ca atunci când ai febră și cunoscuse neputința de a face vreo mișcare, când trebuia să te forțezi să înaintezi cu picioarele care ți erau inerte și păreau a fi amorțit. Acum toate astea pieriseră și făcea fără nicio greutate tot ce trebuia să facă. Din toată imensa capacitatea de a se teme cu care încep oamenii viteși, îi rămăsese numai acest fior înțepător. Era singura reacție care îi rămăsese în fața primejdiei, în afară de transpirația care știa el, avea să-l copleșească întotdeauna și îi slujea acum ca avertisment și nimic mai mult. Cum stătea așa și se uita la copacul sub care omul cu pălăria de pai stătea acum la bordura trotuarului, o piatră căzu pe dalele verandei. Enric lipit de zid o căută, dar nu o găsi, își trecu mâinile pe supat, dar nu era acolo. Când îngenunche, o altă pietricică căzu pe dalele verandei, ricoșă și se rostogoli spre colțul, dinspre o latură a casei și stradă. Enric o ridică de jos. Era o pietricică obișnuită, netedă, și o puse în buzunar și intră în casă și coborâ pe scări la ușa din spate. Se așeză într-o parte a ușii și-și scoase coltul din toc și îl ținu așa greu în mâna dreaptă. —Victorie, spuse el foarte încet în spaniolă, gura disprețuindu-i cuvântul, și se dădu cu picioarele goale la o parte. —Celor care o merită, spuse cineva în fața ușii. Era un glas de femeie care i dădea răspunsul cu cealaltă jumătate de parolă, rostită repede și șovăitor. Enric trase zăvorul dublu și deschise ușa cu mâna stângă, ținând încă pistolul în dreapta. În întuneric era o fată care ținea un coș, pe cap purta o basma. Salut!" zise el și închise ușa și puse zăvorul. În întuneric cu auzea cum respiră. Îi luă coșul și o bătu pe umăr. Enric!" zise ea, și tânărul nu-i văzut ochii care îi străluceau și nici expresia feței. vin sus!" spuse tânărul. E cineva care pândește în fața casei, l-ai văzut?" Nu!" zise fata, am venit prin Maidan." O să ți-l arăt, hai sus pe verandă." Urcare pe scări, Enric ducând coșul. Îl pusă lângă pat și se duse la marginea verandei și se uită. Negrul cu pălăria, cu calota turtită și boruri înguste plecase. Așa?" zise Eric încet. Așa ce?" întrebă fata, ținându-l de braț și uitându-se și ea. Va să zic că a plecat. Ce a adus de mâncare?" Îmi pare rău că a trebuit să stai singura aici toată ziua," a spuse ea. A fost o prostie că a trebuit să aștept să vin până se întunecă." Toată ziua am vrut să vin. A fost o prostie chiar să trebuiască să stau aici. M-au adus de pe un vas aici înainte de a se face ziua și m-au lăsat cu o parolă și fără nimic de mâncare, într-o casă care e sub supraveghere. Nu poți mânca o parolă. N-ar trebui să fiu adus într-o casă care, din alte motive, e supravegheată. Asta e o chestiune foarte cubaneză. Dar cel puțin altădată mâncam. Ce mai faci, Maria? În întuneric fata îl sărută lung pe gură. Tânărul simțea păsarea buzelor, ei, puternică, și tremurul trupului lipit de al său, și apoi junghiul durerii albe în șale. — Au, ai grijă! — Ce este? — Spatele. — cu spatele, e o rană? — Ar trebui să o vezi, zise el. — Pot să o văd acum? — Mai târziu. Trebuie să mâncăm și să plecăm de aici. — Ce au pus aici? — Prea multe lucruri. Lucruri rămase de la eșecul din aprilie, lucruri păstrate pentru viitor... Viitorul îndepărtat, zise tânărul, știau că locul e sub supraveghere? Nu sunt sigură. ce e acolo? Niște carabine în lăzi, cutii cu muniție. Totul trebuie scos de aici la noapte. Era cu gura plină. O să trebuiască să treacă ani de muncă până vom avea din nou nevoie de ele. Îți place? E foarte bun. Stai aici mai aproape. — Enric, zise fata, așezând strâns lipită de el. Fata puse o mână pe coapsa tânărului și cu cealaltă îl mângâia pe ceafă. Enric, al meu." Ai grijă," spuse tânărul mâncând, mă doare spatele." Ești bucuros că te-ai întors din război?" Nu m-am gândit la asta," spuse el. Enric, ce face Ciucio? A murit." La Lerida." Felipe?" Mort." Tot la Lerida." Și Arturo?" Mort." La Teruel." Și Vincente?" întrebăia cu glasul alb, cuprinsându-i acum coapsa cu amândouă mâinile. Mort." Într-un atac al șoselei la Celadas." Vincente e fratele meu. Stătea așa țea până și acum singură, cu mâinile îndepărtate de el. — Știu, zise Enric. Continuă să mănânce. — E singurul meu frate. — Credeam că știi, zise Enric. Nu știam. Și e fratele meu. Îmi pare rău, Maria. Ar fi trebuit să-ți o spun altcumva. Și a murit? Știi sigur că a murit? Nu e numai un zvon? Uite ce e. Rogelo, Basilio, Esteban, Felo și eu suntem în viață. Ceilalți au murit. — Toți? — Toți, spuse Enric. — Nu pot îndura așa ceva, zise Maria. Te rog, nu pot îndura așa ceva. N-are nicio rost să discutăm acest lucru, au murit. Dar nu e vorba numai că Vincente e fratele meu, pot renunța la fratele meu, e vorba de floarea partidului nostru. — Da, floarea partidului. Nu trebuia, au fost nimiciți cei mai buni. — Ba da, trebuia. — Cum pot spune așa ceva, e o crimă? — Nu, a trebuit. — Fata plângea acum, și Enric continua să mănânce. Nu plânge, spuse el. Lucrul la care trebuie să ne gândim, e cum să muncim ca să-i putem înlocui. Dar el e fratele meu, nu înțelegi? Fratele meu. Toți suntem frați. Unii sunt morți și alții sunt încă în viață. Ne trimite acum acasă, așa că o să mai rămână unii. Altfel n-ar mai rămâne niciunul. Acum trebuie să muncim. Dar de ce au fost omorâți cu toții? Am fost cu divizia în ofensivă. Ești, sau omorât, sau rănit. Noi, ceilalți, am fost răniți. Cum a fost omorât, Vincente? Traversa șoseaua când a fost lovit de focul unor mitraliere, venind dintr-o fermă de pe dreapta. Șoseaua era ținută sub focul venit din casa aceea. Erai și tu acolo? Da. Eu eram cu compania întâi, eram în dreapta lui. Am capturat casa, dar a trecut câtva timp până am cucerit-o. Aveau acolo trei mitraliere, două în casă și una în grajd. Era greu să te apropii de casă. A trebuit să aducem un tank ca să tragă pe fereastră, până am reușit să dobărâm ultima mitralieră. Am pierdut opt oameni, prea mulți. Și unde a fost asta? La Seladas. N-am auzit de orașul ăsta niciodată. Nu, zise Enric. Operația n-a fost un succes. Nimeni s-a audă de ea. Acolo au fost uciși Vincente și Ignațio." Și tu spui că aceste lucruri sunt justificate, că oamenii ca ei trebuie să moară într-o înfrângere, într-o țară străină? Nu e o țară străină, Maria, acolo unde se vorbește spaniola. Nu are importanță unde mori, dacă mori pentru libertate. Oricum, ce trebuie să faci, e să trăiești și nu să mori. Dar gândește-te la cei care au murit departe de aici și într-o înfrângere. Ei nu s-au dus să moară, s-au dus să lupte, moartea a fost un accident. Dar înfrângerile. Fratele meu a murit într-un eșec. Ciucio într-o înfrângere, Ignațio într-o înfrângere. Ei sunt doar câțiva. Unele lucruri pe care a trebuit să le facem au fost imposibile. Multe lucruri care păreau imposibile le-am făcut. Dar uneori oamenii de lângă tine nu ieșeau la atac. Uneori nu aveam destul de multă artilerie. Uneori ni se ordona să facem niște lucruri fără a avea forțele necesare cum a fost la Seladas, din pricina lor s-a ajuns la înfrângeri, dar până la urmă nu a fost un eșec. Fata nu-i răspunse și tânărul termină de mâncat. Vântul se făcuse mai rece printre copaci și pe verandă era frig. Tânărul puse farfuriile înapoi în coș și șterse gura cu un șervet. Își terse bine mâinile și apoi o luă pe fată în brațe. Fata plângea. Nu plânge Maria," zise el. Ce a fost, a fost." Trebuie să ne gândim ce avem de făcut. Sunt multe lucruri care trebuie să făcute. Fata tăcu și lumina felinarului de pe stradă o văzu privind țintă înainte. Trebuie să punem capăt romantismului. Casa asta e un exemplu al acelui romantism. Trebuie să încetăm cu terorismul. Trebuie, trebuie să acționăm în așa fel încât să nu mai cădem din nou într-un aventurism revoluționar. Fata continuă să tacă, și tânărul îi privi fața la care se gândise în toate aceste luni, când nu se gândise la nimic altceva, decât la ce trebuia să facă. Vorbești ca din carte," spuse ea, nu ca o ființă omenească." Iartă-mă," zise el, sunt lecțiile pe care le-am învățat, sunt lucruri pe care le știu că trebuie făcute. Pentru mine sunt mai reală decât orice." Tot ce e real pentru mine sunt morții," spuse ea, îi deci cinstim." — Dar nu sunt importanți. — Vorbești din nou ca din carte, spuse fata supărată. Inima ta e ca o carte. Îmi pare rău, Maria, credeam că ai să înțelegi. Tot ce înțeleg sunt morții. Tânărul știa că acest lucru nu era adevărat, fiindcă nu-i văzuse morți așa cum îi văzuse el în umbrăvile de măslini din Harama, în arșiță în casele distruse din Cuihorna și în zăpadă la Teruel, dar știa că fata îi reproșa că e în viață, în timp ce Vincent era mort, și deodată în mărunta și necondiționata rămășiță de omenie care îi mai rămăsese, fu profund jignit. A fost o pasăre," spuse el, o pasăre în cușcă." Și? I-am dat drumul." Ce bun ești," spuse fata cu ironie." Sunt toți soldați niște sentimentali? Sunt un soldat bun. Cred, vorbești ca un soldat. Ce fel de soldat a fost fratele meu? Foarte bun. Mai vesel ca mine. Eu n-am fost vesel. E o lipsă. Dar folosești autocritica și vorbești ca din carte. Ar fi mai bine dacă aș fi mai vesel, zise el. Nu pot învăța asta deloc. Și cei veseli sunt toți morți? Nu, zise el. Bazilio e vesel. Atunci o să moară," spuse ea. Maria, nu vorbi așa. Vorbești ca o defetistă." Tu vorbești ca din carte," îi spuse fata. Te rog, nu mă atinge. Ai o inimă de piatră și te urăsc." Acum era din nou lovit, el care se gândea că avea o inimă de piatră și că nimic nu-l va mai putea vreodată lovi, în afară de durere, și, șezând pe pat, se plecă înainte. scoate puloverul," zise el. Nu vreau." Își trase puloverul de pe spate și se aplecă. Maria, uită-te aici," zise el, asta nu-i dintr-o carte." Nu pot vedea," zise ea, nu vreau să văd." Pune mâna peste șale." Tânărul îi simțit degetele ca ating locul acela înfundat în care ai fi putut băga o minge, cicatricea aceea grotescă rămasă de la rana, pe care chirurgul trebuise să o curețe băgându-și în ea pumnul în mănușa de cauciuc și care mergea dintr-o parte a spatelui în cealaltă. Tânărul... Îi simția atingerea și se contractă repede. Atunci fata îl strânse tare și îl sărută. Buzele ei, o insultă în marea bruscă și albă, de durere care îl năpădi ca un val strălucitor, insuportabil, înălțându-se și orbindu-l, și -l lăsă pustiu. Buzele acolo, încă acolo, apoi copleșit, cu durerea pierită, rămase singur, lac de sudoare, și Maria plângând și suspinând. — O, Eric, iartă-mă. Te rog, iartă-mă. În regulă, zise Eric. N-am de ce să te iert, dar nu era din nicio carte. Dar te doare tot timpul, numai când sunt atins sau lovit. Și coloana vertebrală a fost puțin atinsă ca și rinichii, dar n-a murit. Schija de obuz a intrat pe o parte și a ieșit pe cealaltă. Mai am niște răni mai jos și pe picioare. Eric, te rog să mă ierți. N-am ce să te iert. Dar nu-i plăcut că nu pot face dragoste și îmi pare rău că nu sunt vesel. Putem face dragoste după ce vei fi bine. Da, și vei fi. Da, și o să te îngrijesc. Nu, eu o să am grijă de tine. Nu-mi pasă de chestia asta deloc, nu mă mai doare decât când sunt atins sau lovit. Nu mă supără. Acum trebuie să lucrăm. trebuie să plecăm de aici. Tot ce aici trebuie să fie scos în noaptea asta, trebuie să fie depozitat într-un alt loc, unde va fi bine păstrat. Va trece multă vreme până când vom avea nevoie de ce aici. Multe vor trebui făcute înainte ca să ajungem cumva la acest stadiu. Mulți vor trebui să fie instruiți. Cartușele astea s-ar putea să nu mai fie bune atunci. Clima noastră descompune capsele. Și acum trebuie să plecăm. Sunt un prost că am stat aici atât de mult, și dobitocul care m-a adus aici va trebui să răspundă în fața comitetului. Te eu de aici noaptea asta. Am crezut că această casă e sigură și ei se pot sta azi aici. Casa asta e o prostie. Vom pleca acum. Ar fi trebuit să plecăm mai înainte. Sărută-mă, Eric. Și atunci, în întuneric, pe pat, ferindu-se cu grijă, cu ochii închiși, buzele lor apăsate, fericirea fără nicio durere... Să fii deodată acasă, acolo și nicio durere, să fii înapoi în viață și nicio durere, mulțumirea de-a fi iubit și, totuși, nicio durere. Un gol al iubirii acum împlinit și buzele acelea în întuneric apăsate, așa că erau fericiți și bine, în întuneric și în căldură, acasă și fără durere, în întuneric, și deodată auzit se auzită io sirena înălțându-se ca toată durerea din lume. Era o sirenă adevărată, nu aceea de la radio. Nu era numai o sirenă, erau două, veneau din ambele părți ale străzii. Tânărul întoarse capul și apoi se ridica. Se gândi că întoarcerea acasă nu ținuse prea mult. — Ești pe ușă și treci peste Maidan, zise el, Dute. pot să trag de aici de sus și să creezi o diversiune. — Nu, Dute, te tu, zise ea, te rog, o să stau aici și am să trag și o să creadă că ești înăuntru. Vin, o zise el, o să mergem amândoi. Nai ce apăra aici. Lucrurile astea nu folosesc la nimic. Să plecăm mai degrabă. Vreau să rămân, spuse fata. Vreau să te apăr. Fata întinse mâna să ia pistolul din tocul de sub braț, și tânărul o lovi peste obraz. Hai, nu fi o fată proastă, hai. Coborau pe scări și o simțea strâns lipită de el, împinse ușa deschizând-o și ieșire împreună din clădire. Tânărul se întoarse și încuie ușa. — Fugi, Maria, spuse el, prin Maidan, în direcția aia, fugi. Vreau să merg cu tine. Repede o lovi din nou. Fugi, apoi aruncă-te printre bălării și tărăște te Iartă-mă, Maria, dar du-te, eu mă duc în direcția opusă, pleacă, zise el. Dracu, să te ia, du-te! O pornire spre bălării în același timp. Tânărul alergă vreo douăzeci de pași și apoi, când mașinile poliției se opriră în fața casei, sirenele tăcând, începu să se târie pe jos. Polenul bălăriilor îi prăfuia fața și, pe urmă, continuă să se furișeze, scăieti începândul l dureros peste tot pe mâini și pe genunchi. Îi auzi cum se îmbrăștiau în jurul casei, o înconjurare. Continuă să se târie, gândindu-se, fără să-i pese de dureri. De ce au pus sirenele?" — Își spuse el. — De ce nu a fost și o a treia mașină în spate? De ce nu au pus reflectorul să lumineze locul? — Cubanezi! își zise. — Pot fi oare atât de stupizi și teatrali? Trebuie să fi crezut că nu e nimeni în casă. Trebuie să fi venit să pună mâna pe arme. — Dar de ce cu sirena? În spatele lui îi auzi spărgând ușa. Erau peste tot în jurul casei. A auzit două șuierături scurte de undeva aproape de casă și continuă să se târie proști ărzise trebuie să fi găsit coșul și farfuriile. Ce oameni, ce fel de a face o descindere! Era aproape de capătul Maidanului și știa că trebuie să se ridice în picioare și să se repeadă peste șosea spre casele din depărtare. Reușise să se târie în așa fel, încât să-l doară mai puțin. Putea face față oricărui fel de mișcări, numai schimbările bruște dureau și se temea să se ridice în picioare. Printre buruieni se ridică pe un genunchi, durerea îl izbi, rezistă și o provocă din nou, trăgându-și celălalt picior lângă genunchi ca să se poată ridica. O porni în fugă spre casa de cealaltă parte a străzii, din spatele celuilalt maidan, și țăcănitul reflectorului îl prinse în lumină din plin, uitându-se spre el în tunericul, o linie subțire de ambele părți. Reflectorul era instalat pe mașina poliției care venise fără zgomot, fără sirenă, și stătea într-un colț al maidanului. Și când Eric se ridică în picioare, slab deșirat, profilat net în fasciculul de lumină și scoase pistolul uriaș din tocul de la subsoare, mitralierele din mașina întunecată traseră asupra lui. E ca și cum ai fi lovit cu băta peste piept, și el simți numai prima lovitură. Celelalte zgomote surde care se auziră erau doar ecouri. Se prăbuși printre bălării cu fața înainte, și în timp ce cădea, sau poate în timp ce reflectorul se aprindea, și primul glonte-l lovea, se gândi. Nu sunt chiar atât de proști, ceva se poate face cu ei. Dacă ar fi avut timp să se gândească la ceva, ar fi fost să spere că la celălalt colț nu era nicio mașină, dar la celălalt colț era o mașină, și reflectorul ei cerceta maidanul. Mănunchiul de raze se plimba peste bălăriile, printre care Maria era ascunsă. În mașina de culoare închisă trăgătorii, cu pușca mitralieră în cumpănire, urmăreau mișcarea fasciculului de lumină cu oribilele și eficientele țevi canelate ale puștilor lor. În umbra copacului, în spatele mașinii întunecate pe care se mișca reflectorul, stătea un negru. Pe cap avea o pălărie de pai cu calota turtită și borurile înguste și purta o manta de alpaca. Sub cămașa avea un colier de mărgele albastre împotriva farmecelor. Stătea liniștit și se uita cum se rotesc reflectoarele. Reflectoarele măturau danul cu bălării, printre care fata stătea trântită la pământ cu bărbia țărână. Nu se mișcase de când auzise izbucnind împușcăturile. Simțea cum îi bate inima izbindu-se de pământ. O vezi?" întrebă unul din cei din mașină. Să cercetez printre bălării în partea cealaltă," spuse locotenentul de pe bancheta din față. Oul! la!" strigă el către negul de sub copac. Du-te spre casă și spunele le să meargă printre bălării spre noi răsfirați. Sunt numai doi?" Numai doi," zise negrul cu glasul calm. Pe celălalt l-am prins. Du-te, da, domnule locotenent," zise negrul. Ținându-și pălăria de pai în mâini, negrul, o pornim fugă pe marginea maidanului spre casă, unde acum se vedeau lumini la toate ferestrele. Pe câmp zecea fata cu mâinile strânse deasupra creștetului. — Ajută-mă să trec peste încercarea asta, spusea ambălării, neadresându-se nimănui, fiindcă nu era nimeni acolo, apoi deodată izbucnind în plâns. — Ajută-mă, Vincente, ajută-mă, Felipe, ajută-mă, Ciuccio, ajută-mă, Arturo, ajută-mă, Acumeric, ajută-mă! Altădată s-ar fi rugat, dar nu mai credea și acum avea nevoie de așa ceva. — Ajută-mă să nu vorbesc dacă mă prind, spus ea cu gura în bălării, să nu vorbesc, Enric, fă să nu vorbesc deloc, Vincente. Îi auzi mergând în spatele ei printre bălării, ca niște hăitași urmărind iepuri, erau răsfirați pe o suprafață mare și înaintau ca niște trăgători cercetând cu lanternele printre bălării. O, Enric spuse ea, ajută-mă! Își luă mâinile de pe cap și le strânse în jurul trupului. E mai bine așa, se gândia. Dacă fug vor trage, va fi mai ușor. Se ridică încet în picioare și fugi spre mașină. Reflectorul, o lumină din plin și fata, alergă uitându-se mereu la ochiul lui al borbitor. Se gândise că așa era cel mai bine. În spatele ei oamenii strigau, dar nu se trăgea. Cineva o cu brutalitate și fata căzu jos. Îl auzi respirând cu moțina. Altcineva o luă de braț și o ridică, ținând o de braț, o împinseră spre mașină. Nu se purtau brutal cu ea, doar o duseră așa la mașină. Nu," spuse ea, nu, nu." E sora lui Vincente, iertube," zise locotenentul. Ar putea să ne fie de folos." A mai fost interogată," spuse altcineva. Niciodată în mod serios." Nu," spuse ea, nu, nu," strigă, ajută-mă, Vincente, ajută-mă, ajută-mă, Eric." Sunt morți," spuse cineva, nu te vor mai ajuta, nu fi proastă." Ba, da," zise ea, mă vor ajuta, morții mă vor ajuta, o, da, da, morții noștri mă vor ajuta." Atunci, uite-te la Enric," zise locotenentul, vezi dacă te poate ajuta, ei pe bancheta din spate." Acum mă ajută," spuse fata, Maria. Nu vedeți că mă ajută acum? Îți mulțumesc, Enrico, îți mulțumesc." — Haideți, zise locotenentul, e nebună, lăsați patru oameni să păzească lucrurile de aici și o să trimitem un camion să le ia. O să o luăm pe nebuna asta la sediu, acolo o să vorbească. — Nu, zise Maria, pucându de mânecă, nu vedeți că acum mă ajută cu toții? — Nu, zise locotenentul, ești nebună. — Nimeni nu moare în zadar, zise Maria, fiecare mă ajută acum. — Făi să te ajute cam peste o oră, zise locotenentul. — Mă vor ajuta, zise Maria, n-avea grijă, mulți, mulți oameni mă ajută acum. Și de așa, foarte liniștită, rezemată pe spătarul banchetei, părea să fi căpătat o ciudată încredere. Aceeași încredere pe care o fată de vârsta ei o simțea cu ceva mai mult de cinci de ani în urmă, în piața unui oraș numit Rouen. Maria nu se gândea la asta și nici altcineva din mașină. Cele două fete, numite Jean și Maria, nu aveau nimic în comun, în afară de această subită și ciudată încredere, pe care o simțeau când aveau nevoie de ea. Dar toți polițiștii din mașină erau stânjeniți acum din pricina Mariei, care ședea foarte dreaptă, cu obrazul strălucind în lumina reflectorului. Mașinile oporniră și pe bancheta din spatea mașinii din față, oamenii puseseră pistoalele mitralieră la loc, în suporturile grele de pânză, scoțându-le paturile și punându-le în buzunarele, în diagonală, cu trăgaci în pungile mari umflate și încărcătoarele în buzunarele înguste. Negrul cu pălăria de pai turtită ieși din umbra casei și opri prima mașină. Se urcă pe bancheta din față, acum fiind doi care stăteau lângă șofer, și cele patru mașini cotiră pe șoseaua care ducea spre faleza dinspre Havana. Înghesuit pe bancheta din fața mașinii, Negrul își băgă mâna în cămașă și atinse colierul de mărgele albastre împotriva farmecelor. Ședea și, fără să spună ceva, ținea în mână mărgelele. Fusese muncitor în docuri, înainte de a deveni informator al poliției din Havana, și pentru treaba din seara asta avea să capete cincizeci de dolari. Cincizeci de dolari erau atunci o mulțime de bani în Havana, dar negrul nu se mai putea gândi la bani. Își întoarse puțin capul foarte încet. Când ajunseră pe faleza luminată a maleconului, uitându-se înapoi, văzu fața fetei strălucind mândră și capul ei ținut sus. Negrului îi se făcu frică și prinse între degete colierul de mărgele albastre și-l ținu strâns, dar n-avea cum să-i alunge spaima, deoarece trebuia acum să înfrunte o vrajă mult mai veche. Ați ascultat povestirea Nimeni nu moare niciodată, din volumul cu același titlu, de Ernest Hemingway, martie 1996. A citit Cristina Victoria Kertz. Această carte a fost transpusă în format digital de Victor Ion și Vasile Carapit.